Biendako galdera, aurtengoa nola ikusten duzu lehen lehenik, jokoa ipatuko dugu gero, bainan giroaren aldetik. Ege, giroa egea txartu dela, aurta uh, uh, uh, giroaztik eta giroaztik, bainan giroa txartu da uh, gehiago lehen maila hortan Zaleen partetik txartu ez dut uste giroa intxarra dela, eh? nik ez dut bate hori espero osteko eta espero dut giro onian biziko dugula matxori. Zalek ez utze giroa ba. txartel? Ez zutu uste, izan da, orba video bat, hor txar bat, arguntzuzokeri bat, pitokeri bat, baina, bon, salatu izan da, bierritzek salatu du, baionako ba olen dakariak ere salatu du, baina, bon, hori ez da hori hartu behar uh, dibiditzaten ustez. Sane? No ma, aski, baina, ba, koch niz eta polikine, da geienik ge, ge, ge, da hori olen dakaritzen, uh, beste nazpo. Susten gatzelen artean, uh, istutuztea razoan nik baden, eh? Uh, homofobia salaketa bat egitu, Bae. ala ere, bain, a, bain, bain, bain. aldize, Bae. behoko presidentak, eta hori uh, Bayonako sustengatzailek egindako bideo bat engatik, eh? Bai, bai, e, gero ez da Bayonako taldea o, jilotu behar izan da baina, gauza zo, zo, zozukeri bat, gazte batek e, eginik, eta Bai, esti... suso querida de Via dena da ere. Astu batean aguzu ez ditu Arhimana kehestena. Ahkelki, Ahkelki bate, eta eta la, ça était dans scène, j'étais parti à Nelle. Ora ora da, ola gertatuda baina Beste parte ere, izan da. Izan da bideomuntaketa bat uh, Natali mo, eta Jean René txegaraiera kusten dituztenak, piska bat fushi edo Espirituala erakutsi izuena bi biuko segitzailen partetik aldiotan uh, ni eke eran uh, ni horik ez uh, naute bate intetsatzen inizbait uh, ezpada ere uh, facebook da oritan mes ez horundik ensonisu ensoni tud gausaurek mexitu diku shimen bo horra tuberdena da prencharen uh, aurka egin dituen uh, ara erasoak, aldizek. Hori, eneustez, salatu behar da, rentxaren aurka, eta ba, politikari batzuen ere aurka, eneustez, uh, lehen dakaria delaik behar da alare uh, hainbatian egon, eta errespetu pixkat uh, eta ukan eta bon, guk zaleak erraiten alditu gau zabatzu, ostatuetan eta, baina bitxidala ere, lehen dakariak aldizek zer erraiten alduen, hor, xare sozialetan, hori ikatarritzeko da. Hori, san, zuri da erantzute hor, zaten egia da, ala ere. Noa, ez dute egia erran nik ere, hori koafizio handik gizon horrentzate, bon, ala ere, uh, bon, bideoa hori, uh, boa, etxuxia zen ala ere. Voilà. Bideoa eta, uh, bon, ala ere... Berriziteko ere prentsari begira, eh? den diokamoldearekin. Kasketa ja, e Kasketak no, no. erakustea, ez dakit gehiago nora zen make great, nora... Make nora, journalist eh, great again. Hori eh, eh, eh, ba ba da, eta sud-oest eta angokasetari erberesiki mitazabaldi. Provokazio bat bada ez da ba sekulan ba horiekusik rentxan. Eh? Bada paranoia no ere pixkate, uh, pfff. Bon, eskia baionan basillera et café là que sud-ouest Saint-Batte euh beta beste pește urikinerer, zituen gauzak clarky, eh. Bai, beta l'enda calidad m'hieritsen, bon euh N nok dituzude ustez ide, ideia horiak. Ideien aldetik, kash, wow. Kasketen afera, nok egindu adibidez. Ni, ez dut pentsatzen al, aldize batek ditila olako gauzak, uh, eta nausia hundian, uh, ba imenigabe, uh, nausia hundia da uh, gabe familia. Uste Uzteduzu gabe familiak baduela denbora erraiteko bere uh, komunikazio taldeari, uh, atera olako txiste bat uh, prentxaren kontra? Fiteinan eta... Manatzen alda hori? Moe, bai, bere, ba, be, bere baitaik bakarrik, gini taike hori itia aldize, aldize, da gafetaren gizon bat, eta e, gafetarek duten, eta manatzen, azkenean eh? azkinean? Eta jokulariek? Hori bizi behar dutekan potik, horiek eh, jokoaren zator dira eta xantxa ba, yoko... horiek edi asan ba, Hori da, azken nian zenta joko lariak dira eta be, eren ofizioa rigbien hartzea da. Bon, eh, dozo ino ofizioetan ere zidabait ezpatan beti eta zure gustuko nausia tekin, ofizioin da. Besta ezote dute handeatzen ari pixikabat, ez da derbia normalki beste bat da, adoz gire, edo ez? Bistanda, bistanda. Ez dute handeatzen. Eta kue matxa edirena, beraz. Bon, gero, gaur gaur egin ustez untsa da, eta segorniz ez dela gaur gauza txarrik izanen. Gero ez dakikana. Gaur gauza txar batzu behar batzela gian, hori normaldemezela bainan, campo, gian ez. Soli tatian da ere miagitzeko zela iubegia, Eh, proiektu bata pailatzen ari baitu hori uh, zuzen daritzak. Segiten duzu, San, edo... Ba, pixkat, pixkat, me zein bestezez, eta hori deznu hain bestezezatzen uh, nahiago dutkirola. <laughs> Azken ean, bo, hala ere, eh, uh, bada zerbait ezten San, no. Uh, duzu, bo, ma du, ez dakit biokte uh, eta kusten da pixkat diren ere horat, eh, uh, Pentsatzen alda, ez dira, zpada, ez dira, ez dira, din, baitezpada, miagitzeko, behuko, amodiorentzate. Dui, Zart dute egiberean, no, adionz, ah, behiduriko. Be, aferetako gizona dira, eta hor, oh, afera, afera nahi dute egina. Egin, Afer tenma... Bai, bai, bai. Obezintzat. Be hori esker, egiten esker, iten aldute biznes pixkatere. Hori da, pixkat ez zain txanu, Bon, Konduak aipatzen bani maitugu, sorpresa izan dala ere joan den hastean, uh, beoko omnispor edo uh, amatur xaila zorretan zela ere. Nahi. euro ez da gutxi hmm. eta oino erikoetxeak dirua sartu behar, or, beho profesional xailak ere bai, mm -hmm. it, uh, ez dakit, ez, zirak Beho taldearentzat zaten? Siloak bat urteak metatzen bae, bae, direla? Urteak, urteak, mirritzen eta kasi ikerren eztake klubak gehienetan. Klubak xanoik ez daik eta beste bat dena guako uh, mundu urtean. Uh, izanike uh, bon, Prodebian, uh, Topa Malaurian, Federalian ere bat dira, uh, direnak. Baina uste dut, orokorki Or, bia oaiko egunian bizi da, bera alen, alen baino a, gorako. Mm Horro -hmm. gira araire sasein bukaeran eran, zalantza bate, behoren zata. Xerxa... Bai, bai, bai, bai. Berriz gertatzuko da hor, eka inean a, ki, kapitulu berri bat izan eh, bai. bai, bai, bai, bai. Posu, da? Bai, no. beti mugan dira hor. Bai, bai, posible da, bai. Bai honaren alditik espanturik ez ere alde ortaik edo. Es, es, es, es, es muriztu dute aurre kontua eta bon, kipiago da orten. Beraz, esperudu ez dela azurik izanen, mainan aurrere, esperudu dute, ala, final laurdena edo final erdias hando zen, eta aurre kontua, eta untxabokatzeko. Beraz, mm. eran nahi du, ez dela esplantu liik ez. Aratxuntakoari begiratu zala, nahi duke bakotsak bere ejola aldatzea, eran baitu xan, bai honaren kalitateak eman, eta pol miagitzarenak. Meritze denak, halla, uh, Maxim Luku, halla, eh? uh, Maxim Luku baduto pa maila, uh, eta ekiparek uh, berdu Maxim Luku hon bat, eta momentu unian Maxim Luku hon beraz, uh, gero bigaren legoa, hor zen gernik uh, kolpatoa zen irriz dinda, eta, halla, gero, gero, gero, uh, gero, gero nahiago ditut ene jo korariak. Argi ere haiteko. Sanet, irri saizila, zer da? Ez, ez dute, ez da difentzia ondik, bainan. Hala, nik arnezak esen ger luku, tagero, bo. Bai Bayona kokatxiki. Eh, Berzenuen, uh, golaipatu beho, hori jokoa. Ouais. Bai, be golaipatu dut. Horai surida Bayonaren avirronen kalitatea kemaitea. Beho, ez dut, uh, Bayona ekipa bat da uh, untsantolatia. Uh, ez dute jeusarrik garririk, ez dute jeusandik txarrik, ere. Uh, Sufritzen aldute eustartzetan, hori hor bautea gazoetipi bat. Bestenaz, uh, bauntza horrekatuada ekipa hori. Beho uh, abirron bayone derbiaren zat, pronostiko bat behar nukeale bukatzeko, errok biarekin. Uh, mi egitzek uh, amazazpita bayona amekar. Uh, well, uh, mi karen ogoita sortzi emeletzi.